Molt bé. bé. doncs vinga, perdem d'això de les Sans primer si ens sembla. Eh, parlem, doncs, de l'acta en si, del que és parades. És, és bé. L'any 2008 es va aprovar un, un pla urbanístic per tal d'urbanitzar el que és el, els hivernacles de de Can Reniu, que és la zona que es diu Bassans 2, eh, la segona fase d'aquella d'aquella urbanització als vessants i que queda al darrere del, del turó dels vessants. Això va ser aprovat l'any 2008 i els promotors aquest estiu van presentar el que és el projecte d'obres d'urbanització, de construcció dels carrers. Per part de, de l'Ajuntament el que s'ha fet és aprovar inicialment aquest projecte i sotmetre la informació dels veïns. Per tant, s'ha obrat un termini d'informació pública amb què tothom pot consultar aquest projecte d'urbanització i alhora s'ha convocat un acte informatiu aquest dijous a les 8 del vespre a la sala de plens, aquest dijous 21 d'octubre, per tal que aquells que vulguin ser informats de primera mà puguin rebre la informació i fer les preguntes que considerin oportunes. L'any 2008 ja es va realitzar una sessió informativa del Pla aquests veïns i en aquell moment ja vam anunciar que faríem aquesta sessió informativa del projecte d'urbanització. Projecte d'urbanització que quines característiques bàsiques té, perquè la gent se'n faci una mica a la idea. Doncs és definir el carrer que hi haurà. És definir el carrer que hi haurà en aquesta nova urbanització i alhora aquelles actuacions en l'entorn d'aquesta zona i, per exemple, les previsions de remodelar i modernitzar el camí de Can Besora, per tant, fer-lo un carrer més adaptat als vianants, fins i tot arrenjar les parts del carrer Santa Maria que encara no està, no està degudament arrenjat en el mateix model que hem fet una mica en el, en el centre del bar del casc. Alhora, potser la l'actuació la amb eh, benefici més global del poble que tindrà aquest pla és el fet de que el Turó dels Bassans es mantindrà com a zona verda eh, i que es farà un carrer de circunvalació que connectarà el camí de Can Besora amb l'avinguda de Lluís Companys. Eh. Per tant, el Turó dels Bassans serà una zona verda pel gaudi de tots els tianencs en el qual es vol mantenir l'arbarat existent i equipar-lo una mica, una mica amb alguns elements de mobiliari però sense distorsionar les característiques d'espai no transformat que té, que té en l'actualitat. D'acord. Això, ara de moment, està apropat inicialment, la gent pot presentar al·legacions? La gent pot consultar l'expedient, presentar al·legacions. Un mes després de que es publiqués el butlletí oficial de la província, per tant, això es va fer l'11 d'octubre i per tant, fins l'11 de novembre, es poden presentar al·legacions. alhora l'hora s'ha notificat individualitzadament els, els veïns directament afectats, que són els del camí de Camp Vesora, i per tant aquests, des de que se'ls hi va enviar la carta a l'enrebuda, tenen un mes. Eh? Per tant, pel públic en general s'acabaria l'11 de novembre, perquè aquests veïns en particular un mes després de que hagin rebut la carta. D'acord. No? Um, què t'anava a dir, per exemple, de relacions a no em consta. No em consta. I l'oposició, què tractarem? On exactament parlarà aquest tema? També ho passen molt en presençàlegacions? Se'ls dic... se informarà una mica del contingut del projecte d'urbanització, que és un desenvolupament de del que ja preveia el pla parcial, i alhora se'ls exposaran una sèrie d'esmenes de que des del govern eh, volem introduir en aquest projecte, com és, per exemple, el eh, el soterrament, el soterrament de contenidors d'alguns espais fora d'aquest sector però vinculats o a l'entorn d'aquest sector i algunes modificacions en, en les característiques de la de urbanització. No, no, es tractarà d'aquests temes, eh. Vale, una pregunta. Llavor dues aprovat, això dius que en forma pla, del part pla parcial. El que s'ha aprovat és el projecte d'urbanització. El projecte d'obres per construir els carrers. Correcte. Val. I ara si s'ha aprovat això, com és que el govern vol introduir esmenes? No, no, hem aprovat inicialment amb esmenes. Ah, ja, es o sigui, inicial, ja està condicionat i... a que hi ha determinades esmenes que s'han introduït en el document. Aquestes esmenes, juntament amb l'anàlisi de les al·legacions que puguin presentar els veïns de les manifestacions que ens puguin fer oralment el proper dijous, les tractarem i, per tant, abans de fer l'aprovació definitiva del projecte, analitzarem si cal introduir eh, modificacions, millores, canvis. Eh? Per tant, és un document aprovat inicialment eh, subjecte a modificacions arrel de precisament aquest tràmbit de participació ciutadana que estem fent.